Äh, Joo, siis äh, erittäin mukava olla täällä, paikkaa minulle mitä tutuin. Tuolla yläkerrassa opettelin aikanaan kirjoittamaan runoja. Äh, lukioikäisenä äh, olivat huonoja, äh, mutta tota, kirjoitin niitä silloin paljon. Sitten min laatua on jollakin tavalla korvannut määrän. Äh, mä tuossa luin tätä massiivista yö- ja jossa yli 300 sivua ja tietysti kun en halua lukea teille neljää tuntia runoja, niin täytyy valita jollain metodilla. Ja, ja tota, tietysti valitsin jotain on mitään mukava lukea, mutta ei ole liian helppo lukea, jotta pysyn iloisena. Ja siinä runoja valitessa tuli mulle mieleen se, että mä ala-asteella nolasin itseni kerran todella pahasti. Meiltä kysyttiin, taisin olla silloin kahdeksanalla luokalla, kun opettaja kysyi, että miksi te haluat tulla isona. Että, ja mä olin ensimmäisenä vastausvuorossa ja kysyin, että Harri, mikä sinä haluat olla isona? Ja mä vastasin, että autiomaa. Ja sen jälkeen kaikki järkevästi vastasi palomiehiä, poliiseja ja lääkäreitä siihen päälle. Ja, musta tuntuu, että jollakin lailla tämä tämänpäiväinen runosetti ehkä kuvaa sellaisen ihmisen tajuntaa, joka lapsena halusi olla autiomaan. Ää, luen siis ensin teoksen alusta merinimisestä osiosta kaksi osaa. Ää, sen jälkeen lyhyempiä runoja ja sitten sellaisia ää, vähän, ää, mitä mä nyt sanoisin, liuskan parin mittaisia runoja, joilla on nimi. Ää, yritän pitää sen verta selkeät taulot osioiden välissä, että tota, ymmärrätte, että Tunnelma jollain lailla vaihtuu. Ensin siis meri. Meri, mutta sisältä päin. Tunne, että meri ei mahdu tilansa Kivi kiven sisällä. Makaat rannalla kivien päällä. Koskaan selkäsi ei ole sattunut, kuten nyt. Makaat ja katselet ulapalle. Avaat kätesi selän. Kuvittelet tai näet rukoilevat kasvot. Jälleen kuvittelet tai näet jotakin, mitä et ole koskaan nähnyt tai kuvitellut. Jälleen opit, ettei vapaus ole kokemuksessa, vaan sen takana. Ajatus, rakenne rakennetteen takana, ei muuta. Ikkunan takana kasvava, voimistuva sininen hetki. Meri voimistaa meren perspektiiviä. Tumman sinisen yllä vaalean sininen kasvaa turkoosin sinisessä. Sinisessä Meri huuhtoo rannikkoaan Jokin pitää huolta itsestään Muusta Ehkä linnut, joita oli katsottava Ajattelin Ehkä linnut, että yhtäkkiä Elävä olento levittää siipensä Ja nousee lentoon Ja meri näyttää avoimelta ja kevyeltä Ja meri on avoin, vaalea Ja kevyt Kun näet avoimen, rauhattoman meren Pääset lähemmäs mutta koskaan et ole niin vapaa Kuin maatessasi lattialla silmät kiinni Kuvitellessasi sitä kaikkea Meri kuin kangas, jota yhä vedetään tiukemmaksi Tyyntyy Jossakin korkeintaan leijuu laiva Keho paineutuu lattiaan kuin hiekkaan Lakkaa olemasta keho Keho asettaa rajan, jota et kestä Et tunne suutasi, huutesi painoa et tiedä, miten raskas kehosi on, et muista, miten laajan vesialueen havainnoiminen rauhoittaa mieltä. Odottaminen on hiljaista, ja meren avaruus vastaa sairaan melankoliaan kuin huutoon. Jokiin korkeintaan tuulee. Aaltojen säännöllinen loiske laivan kylkiä vasten sekoittuu koneiden yksitoikkoiseen ääneen. Vesivirtaa sinussa, se kiirehtii. Vesi heijastaa, ei näe itseään. Rantaan pudonneet lehdet esittävät lehtiä. Rantaan ajautunut hiekka esittää hiekkaa. Hiekka ei pääse veteen, hiekka heijastuu veteen. Vesi heijastuu hiekkaan. Veden ympyrä, eräänlainen kimallus, eräänlainen hiekka. Kohtaukset toistuvat, ne saavat voimansa toistosta. Aallot saavat voimansa toistosta. Meri, laajempi kuin kuva merestä. Tuijotat pimenevää merta. Yhtäkkiä se muistuttaa halkaistua kiveä. Muistisi loppuu juuri kun olet muistamassa. Muistat vain, että hämyisessä satamassa olet törmätön veistokseen. Nostat sormesi pystyyn jonkin merkiksi. Tunnet samalla mistä tuulee. Ja pimeä, raivoava meri läikehtii allasi. Hitaasti meri tuhoaa jo ei polteta, joka jätetään suolaisen veden hajotettavaksi. Meri, joka ei ollut meri, olisi voinut olla meri, ylhäältä päin, kun olit laskeutumassa. Meri, jonka oli mahdotonta olla muuta, valohorisontin laidoilla. Meri välkehti tasaisen pinnalla, tajusit olevasi maailmassa, heti tässä maailmassa. Meri yhä uudelleen meren kaltainen, yhä avarampi, tyhjä taulu tai kangastus, piiros merestä, jota ei ole. Meri sisältä päin, sen kohina kun maalla on murheita, meri huuto. Tuulen ja meren dialogi, jonka kivi kuulee, en ole koskaan istunut rannalla, ja silti minulla on tunne. Ihmistä viritetään, jotta hän uskoo. Kivi, jota aallot nuolevat, aaltojen pehmeät, sulavat kivet, jotka ovat täällä joka päivä, vuoden ympäri, jokaisena hetkenä. Kivi, joita meri silittää, kivet, jotka potevat kovuuttaan meren laidalla. Kivi, tuulen vire ja kivi ja melkein samma, ja kivi, jota kukaan ei havaitse. Kivi ja läheinen sydän, ja sininen, väreet, että kivi. Sinistä, ja on oltava vastakohta, ja meri, liikettä. Kivet, ylösalaisin kuin veneet, kivet, ylösalaisin mihin suuntaan tahansa. Kivi, mastot ja veneet, horisontti, Kivien ja mastojen kohtaaminen, veden ja mastojen, taivaan ja veden kohtaaminen. Kivi, suuri ja avuton, huomaamaton. Nukuin viimeinkin sängyssäni, mutta sielläkin oli kivi. Tämä ei ole muisto, minulla ei ole ääntä, minulla on muisto. Kävelin rannalla ja huusin hieman, mitä ehdotat, vihreä ja vihreä harmaa. Ääri lähestyy näkyvää, hämärtyy näyksi, vihreä ja harmaa, miksi sitä ei räjäytetä? Kivi, mahdottoman mahdollisuus, minkä paino nyt on? Kivi, hämärä silmä, harmaa ja kivi. Vesi, massoittain liikettä itsensä vuoksi, liikkeet kuvastuvat pilviin kuin veteen. Tuuli lakkaa, oksat vaikenevat, metsä raivoaa raivonsa sisässä. luoret kaukana, miltei poissa, kohtaat patsaat kohtavina, kovina. Minulla on kynnet, jotta pysyisin kiinni kuoressa, jotta en nukahtaisi. Olen nähnyt ikkunassa heijastuksen, joka ei voinut olla todellinen heijastus. Melu väsyttää minut kuin minä itse olisin melu, ja taas kaadetaan sulan kadun asfalttia. Nukkuvan naisen varjo tai kuva, hän paljastaa varpaansa, jotta ne kastuisivat. Yö häiritsee unta, valot välähtävät kuin äänet, valon äänet uneksivat. Kirkkaimmat linnut valaistaan mustalla, kirkuminen alkaa, kun nauru ei enää riitä. En enää toivo, että elän tai kuolen. Toivon, että toivon. Minulla on ollut pitkään päänsärky, kuin tietynlaisissa hotellihuoneissa. Lienen melankoliani äänettömässä päässä, kun joskus nauran, kasvoni hätääntyvät. Musta, valkea, yö, ja höyhen, miten yö pöyhii lokin höyheniä. Näin, miten lehti irtoaa, lennähtää tuulen pyörteissä, yhdistyy taas. Lopulta meidän käy, kuten potkureiden, niitä ei varsinaisesti sulateta kierroksiinsa. Kuolema tapahtuu lasin pinnalla, Elämä kudotaan hitaasti, poistamalla. Laaksoon laskeutuu hämärä kuin valo. Köynnökset eivät anna periksi koskaan. Tulee runojen, on nimi. Ensimmäisen nimi on Muotokuva. Yö oli pitkä ja gluteeniton, ja hän kärsi ja kääntyili siinä. Satoi mahdollisuuksien rajoissa. Hänen oli jatkuvasti tahdottava ja näännyttävä, ja kaikkialla aukeni kylmä, prosoinen pinta. Hänen oli edettävä tulevasta menneeseen, ja hänen oli kuuma, ja hän tunsi, miten yö oli tehoton. Ei palannut tuli. Ei veri. Luonnollisesti hän oli ottanut huomioon arkkitehtonisen näkökohdan. Hän oli osa kirjaston harmaata pintaa. Hän aaltoili kuin vesi, johon heitetään mielettömän pieni kivi. Hän tahtoi lasillisen punaviiniä. Hän tilasi sen ja sai sen. Yö oli pyörtynyt, katki kuin lanka. Ja yön sydämessä sykähteli ensyklopedinen tahtotila. Hän siirsi kätensä etumuksen eteen, häpeän vuoksi. Hän ajatteli yhdyntää strukturalistiselta näkökannalta. Se vaikutti sekavalta. Kaikki, mikä puhui järjestön suulla, oli inhimillistä. Kaikki, mikä puhui yksilön suulla, oli sekavaa. Kukaan ei kulkenut kadulla. Sateessa hän tunsi olevansa pahkuinen ja lasia. Aivan kuin jokin vaikeasti määriteltävä tahto, tai toive, aivan kuin lävistämätön katse, kihkuva tahto, kiillotettu hopea tai nyrkki. Hän tai jokin kuviteltu hahmo makasi asfaltilla ja tunnusteli itseään tätä. Seuraavaksi runon nimeltä Iltapäivä. Kirkas valo lampuun paistoi aurinko, Lokakuun ohut valo heijastui senkkiin, jonka yllä rahapuu matki olemustaan. Alkoi tulla kylmä, sen näki taivaasta. Pilvet teräviä kuin jäätä ja taustan sininen kuin hyytynyt meri. Ja katot kimalsivat ja savupiippu hohti. Missä olin? Ehkä kotona. Ainakin olin tyyni ja tahdoin elää elämää hitaasti ja vaivattomasti ja pyytämättä rahapuu. Noudat tahtoani. Seuraavan nimi on Upotus. Se kertoo teidän huomisesta päivästä. Niin kutsuttu sunnuntai melankolia, jossa kaikki kohdataan hitaasti. Kahvilat ovat kiinni ja yhtäkkiä kaupunki on maaseutu, jota talousmetsät ympäröivät. Rakastettu lukee lehteä silmät kiinni, parvekkeelle sataa. Sunnuntaisin on ajateltava elämää, ja kun sitä alkaa ajatella, saattaa vaikuttaa siltä, että orava on viimein pudonnut oksalta. Fataali tuuli, ei mitään tehtävissä. Hälytys sukeltaa ovesta olivilehtoon, ambulanssi kimpoaa kadulta toiselle. Jossakin kallon takana säkenöi vaikea niskasärky, jolla on oma luonteensa. Sarja epäonnistumisia, harha-askel, vaiko vain liian vähän lomaa. Sunnuntai leijuu ohitse ja osoittaa, missä epäonnistuit. Muovipussi putoaa roskalavalle, suu auki. Sitten nimeltä Rakastelusta. Yöllä ääni jatkui puissa. Yöllä painoin häneen kiinni, Kynteni pitivät hänestä, Kuin kielekkeestä rotkon yllä. Astiat, tuoksut olivat kultaa, Yön puut taipuivat niiden äärellä, Ja taivas havisi. Minun täytyi kiiltää kuutamon valaisemalla sängyllä, Jokin itkimeitä halkesi, Naapurit riitelivät, jotta emme kuulisi sitä. Lehdet koskettivat ilman painoa, Puut katosivat punerrukseen, vaikeisiin kaiveruksiin. Kun rakastelin ja hän rakasteli, meri paljastui hidastettuna, paljastui aalloilla leijuva tuhka. Ja viimeisenä runona, runon nimeltä Mitä en tee. En tiedä intensiivisyydestä mitään, en tiedä tuulesta mitään, en tiedä kielestä mitään, en tiedä havuista mitään. En tiedä mitään elämänhallinnasta, ammuksista, joihin kaikki perustuu. En tiedä millainen rakenne kantaa tällaista mielettömyyttä. En tiedä minkäänlaista jonottamista, en mitään katkoksia, en odotusta, että puhelin soi ja paljastaa jotakin, että lääkäri antaa odottaa itseään, jotta keskittyisin hetken, käytävälle unohdettuun taideteokseen. En tiedä unesta mitään, en siedä nukahtamisen hetkeä, en pidä uppoamisesta, jota se edellyttää. En pidä konsonanteista tai vokaaleista, joita kuulen nukahtaessani. En tiedä mitään, arvelen, että sataa. En muodosta elämästä rakennetta, rakenteesta elämää. En juhli elämää, juhlin kykyämme epäonnistua. Juhlin paniikkia, jota kannan korvani takana, suruani syksyllä, kun parvekkeelle on turha mennä. Juhlin sitä, että elokuu ei anna armoa yhdellekään lähisuhteelle. Yksi harvoista tavoista rakastaa on juuri tämä. Myöntää rehellisesti tilanteensa. Rahaa ei nyt ole, ei paikkaa minne mennä. Aukiolla tuuli paukuttaa housunlahkeita. Tämä on tapa kokea. Kuvitella onnettomuuteen valmistautuva lentokone, konkreettiseen iskuun valmistautuva abstrakti, itsensä käpertynyt mieli. Jokin täällä hypähtää konkreettiseen, kuin lintuoksalta toiselle. Ja musta laatikko katoaa jonnekin, kai kaikki kantavat sitä mielessään. Joku on sokea, mutta ei vielä tiedä sitä. En juhli raskasta, rasittunutta elämää, jota allergiat koristavat, jota hätääntyneet keskustelut apteekkarin kanssa yrittävät helpottaa, jossa jokaiseen vaivaan on kehitteillä jonkinlainen tuote. En juhli ihmiselle vihamieliseksi osoittautuvaa elämää, viholliseksi osoittautuvaa kehoa. En juhli sitä, että saamme elää tämän hetken vakuutusjärjestelmän puitteissa. En rakasta elämää sellaisena kuin elän sitä, sellaisena kuin se toteutuu joka hetki. Minun on mahdotonta teeskennellä, että rakastan elämäni hoipertelua. En hurmioidu eläkerahastoista. En iloitse, kun verkkopankkini sivu välähtää ruudulla. En iloitse, kun lähetät sähköpostiini ostoslistan, josta heti erotan basilikan, perunan ja pataatin. Markkinajohtajien herkeämättömässä valvonnassa, päivitysten ristitulessa, paniikissa, joka rahoittaa kaosta ja hitaasti lipuvia iltapäiviä, yritän selviytyä päivästä toiseen. Selveydyn aivan liian hyvin. Minulla on kaikki hyvin, kuten ehkä sinulla. Mutta silti yhä useammat vaikuttavat toivottomilta, kutovat näkyvää seittiä, jossa yhdistävät hatarin toiveisiinsa rakenteita mullistavat rakenteet öljykriisin, polttopullon, piikkilangan vankileirin ympärillä. Näen näppäimiä, kohta, näen sorvet näppäimillä, näen näppäimien varjoja, Joskus kiellän ainoan tosiasian, uupumuksen, vaikka tiedän, että järjestelmä ei lepää koskaan, vaikka tiedän, että mitään järjestelmää ei ole, ei mitään järjestelmää järjestelmän sisässä, ei järjestystä järjestyksen takana. On vain verkkoon kietoutunut verkko, eikä lopulta edes sitä. On susi, byrokraatti ja virkanainen, kolme hupaisaa hahmoa keskustelemassa sulassa sovussa. On kaloja, skorpionia, kauris ja kaikilla huoneet, joissa he tekevät päätöksiä ja kutovat seittejään. Siksi varastan mukula kiviltä tahdon, ymmärryksen ja pysyn paikallani kuin lumen peittämä seitti, hitaasti aukeava kysymys, viilentynyt kivi. Kiitos. On tosi kiva olla täällä itse asiassa ja aha, pakko kertoa heti semmoinen asia, jonka harkin kerroin, että kun mä oon debytoinut 9 niin silloin kirjallista elämää ei ollut missään muualla kuin Helsingissä eikä hirveästi sielläkään. Että on tosi kiva nähdä, että se asia on muuttunut. Vaikkakin on no niin, hei täällä tulee koko ajan tuttuja naamoja, mutta en mä nyt enempää tästä aiheesta. Ää, mä siis luen Mervellistä ja aloitan sellaisella... Täällä on mitä ihmeellisempiä merkintöjä. Jonka nimi on Sisimmässä. Seisaa portaiden alla. Kiivetä laskeutua, kiivetä laskeutua. Seisaa tasanteella ja hengittää. Kiivetä laskeutua, kiivetä laskeutua. Näin hissin saapuvan, kuulla hissiä odotettavan. Kuulla avautuvan, surkeutuvan. Seisaa tasanteella ja hengittää. Kiivetä laskeutua, kiivetä laskeutua, kiivetä ylimmälle tästä täällä, laskeutua kellarikerrokseen, kuulla avautuvan, sulkeutuvan, seisoo portaiden alla, nähdä nousevan, kuulla hissiä odotettavan, täällä sisällä, sisimmässä. Laskeutu, purkautuu, avautuu, sulkeutuu. Kiipeä laskeutuu, kiipeä laskeutuu. Seisoo tasanteella. Hengittää. Meditaatio. Saade yösi johtojen koina. Sylki on kihannut suuhun. Survuotaa hajuton kaisua. Olen kaiken ajan keskellä ja tuijotan patteria, jossa ei ole mitään nähtävää. Vain pystysuorat urat, varjojen kalterit. Nainen pölähtää ajatuksiin, kuin tuulen puheltaan. Menee pois, kuin tuulen puheltaan. Noiden vaappuvien männynoksien alle. Nälkä rapiivat vatsaa raspeillaan. tärkkelystä. Olen kaiken ajan keskellä ajan keskellä. Yks tyttö pistää jalkansa oven väliin, se on kiilana mielessä, siitä ei pääse. Kuin tuulen puhaltamana se vislaa rännin takaa. Ehkä sekin ajatus on tuulta ja sukeltaa pääskynä pilven ali, ajan keskellä missä surun juhlavat kaasut. Painuvat tiukasti ja suojaavina iholle, kuin kirgi hanskat. Sitten tulee teema ja viisi muunelmaa. ja teema on kollaasi tunne. Tietujen runoilija teoksista. Vanhat mestarit. Autiomaa. Taivas päivystää. Ihmisiä sillalla. Aavikoitunut maa, jota taivas vakoilee, ihmiset muuttavat. Eivät muutu. Tyhjä taivas. Yhteydet väijyvät. maallistavat ihmisiä. Autio minä. Päivä illastaa sillalle ajetut. Yö iskee illan, niin ilostettuun kylkeen kippaa kurkkuun sillan. Ja sen ontot kulkijat kuuntelee, kumtelee. aika syöksyy merennielun kurkkioon. Ja joku siitä hyötyy. Vuoroin maa, vuoroin taivas, armahtaa ihmiset. Herit. Mene havainnon sisään, hän sanoo, ole havainto, hengitä siihen, suloudu ja muutu, ole yhtä kuin nuo valoläiskät tuoli vasemmassa takajalassa, kahiseva silkki laskoksessa, kareilu iskauntuissa. Kun tyttö istuu ja katselee käsiään, surumaljoina ne lohduttavat toisiaan. Ole yhtä ja anna yhden olla sinä. Tämä kahvila, hän sanoo. Pyöreät pöydät ja ihmiset niiden ääressä. Voit melkein kuulla, mitä he puhuvat. Haistaa kainaloiden märät läiskät. Ja lopulta sinä itse olet maalaus. Yhtä valon ihmettä ja ihmeen valoa yhtä soiva nyt tässä hetkessä kaikkein todellisin ja pelottomiin prosessi. Kuuluu taas kohinaa, mutta nyt kuin olisi vesijohdon sisällä, muovautuvan verkoston sisällä, virtauksessa, yrittämässä uudelleen ja etsimässä, Kokeilemassa uusia reittejä. Tunut ja nälkäinen. Kuitenkin avoin. Virtaukselle joka valtaa. Jala ei lopu vaan jatkuu. Tietyissä kehyksissä. Ja tuntuu iholla muistona hellyydestä oin siitä irtoava tikku työntyisi kynnen alle. Kohinassa kuuluu myös suvanto, eräänlainen lukku äänessä, salakäytävä tai silmäpako. Nyt se ilmenee taas ja on solutasolla mitattavissa, mutta silti kuin työnjäästä auennut, Usein se synnyttää menetys, suru, jolla ei ole muuta ulospääsyä. Joskus yllätys, pettymys tai tuhoisa valtakuvio, joka suuntaa huomiomme epäolennaisuuksiin, jotka pyyhkiytyvät lopulta pois ja tapahtumat lähtevät vyöryen liikkeelle, murtautuvat esiasetusten läpi. Rakkaus, Kun tajuamme sen läsnäulun ja me hahmottaa ilmiö, mitä ja koostumuksen, mitä se voittaa ja kestää. Se seisoo etu oikealla tai kaartuu mahtavana yli. Vaikka käännämme selin, se seisoo etu oikealla. teltasta alkukesän halla yönä, kun järvi on kääritty harmaaseen silkiin kun järven lautasella höyryä yön tuoksuva liemi ja puut hengähtävät ennen äänten avauksia. Kaikkeus, kuin Gabriel ilmestyy metsästä. Jeesus kuleksi, koivujen oli kärrypolkua, joka voi muuttua toiseksi ja virrata, etsiä uusia reittejä, yrittää uudelleen se jala ei lopu, sillä ei ole keskikohtaa, se pursuu yli ja turvii kaikkialle. On koettava omakohtaisesti, ettei se ehdy kauhamalla, se on avaruudellinen tuotantolaitos. Kosminen oimaallosta luoja, jonka synnytyskanavat repeävät, kun otsatöyhtö tunkee esiin. Keinoin selvittää Kuinka suuri se on Ja mitä kaikkea kestää Se voi olla pakko mielle. Monelle se on pakko mielle. Sen kuuluu murtautua Ja hävittää laskelmat Sillä ei ole järkeä Se toitottaa paimen torvella löydöksensä Näkymissä, näkyvissä nimeämättömiä saaria ja tähtiä. Oranssin suu Se pärskii koskena kivien yli, muodostaa pyörteitä, pelaa korkeilla panoksilla, paimentaa massat kohti suurten putousten ylinää. Minun on vaikea pettää itseäni sen seurassa ja teeskennellä piittaamatonta, jos käännän katseeni, niin sen nielee minut. Huomasiko se pettäneensä odotukset, kun sen vaski fanfaarit kouvuivat ylitsemme läpi siitä portista, joka nylkee sydämet? Silloin on destruktiivista habaa, joka vaatii valppautta, Kuin yrittäisi nukkua tiikerin kanssa, molemmilla tuju annos ja veressä. Nyt yhtään sitä kaikua ja vastakaikua, mutta jumiuduin tirkistelykoppiin katselemaan porkkana- ja appelsiinin parittelua, ruskoorakkaiden kulkuja, metsän mullien alipunien läpi läpi syys kaskeen. Sillä on raikas ja kiihottava hehku, huomaan himoitsevani sen alituista konfliktia Mintuvirään kanssa. Se pärskii kakoukoskena kivien yli. Sillä on korkean profiilin tyyli. Se on alfauros tai butch. Lipstick, thumb on top. Romance. Yritämme selvittää, onko se mahtailu pelkkää feikkiä. Se on paprika, joka huutaa pöydällä. t joka elämää henkaressa sydvesti. Pelastusliivit. Sata turpinsa turpiinsa aina yhtä yllättyneenä. Koko väri on yhtä ilmestystä, joka voi sulautua esim. ruskeaan meniään. Se on kaikkialla niin kuin vesi kuu. kukka tai kalanpyrstöinen alligaattori Tämän runon sisällä on toinen runo. Kursilla painettui, jonka luen nyt uudelleen. Sillä on destruktiivista habaa, joka vaatii valppautta. Huomaan himoitsevani. Sillä on korkean profiilin tyyli, se on lipstick fam on top. sottaa ottaa turpiinsa aina yhtä yllättyneenä. Mitä tämän kaiken merkitys on? Tarjolla on monenmoista vempainta. Välineistä piirittää sinua. Elät mahdollisuuksien keskellä. suojukset ympäröivät sinut. Pilvet riisovat ja tallentavat sinut. Vahtikoirat juoksevat alueen ympäri. On kovin erikoista elää keskellä, vaikea muistaa elämänsä keskellä. Pötimessä merkityksen antajana tarjolla on monenmoista sovellusta, mikä ei voi mennä päin hankia. Sinua kannetaan tarjottaa. Seisot kullatulla tarjottimella, olet eräänlainen ateria, mutta kenen olet kuulemma vapaa valitsemaan. Tuolla suoraan edessä maastoutuneena joku vetäytyy äkkiä puntaakse. Hupparissa lukee Persuasion Tricks Company. Viime juttu vai mitään? Rakkaustarina Maslown mukaan. Abraham Maslouhan oli psykologi, joka keksi asian nimeltä hierarkia. Pippa tarvitsee läheisyyttä tulee kiukkuinen, jos hän ei pääse yksin metsään. Pippa puhuu mielellään omista tarpeistaan, kuin koko universumi olisi hänelle niistä velkaa. Kun on olisi oikeutettu tiettyyn vakaaseen tarpeen tyydytykseen. olipa historiallinen tilanne mikä hyvänsä. Veten sen sijaan on vaikea ilmaista tarpeitaan hän mukautuu Pivan toiveisiin kunnes pimahtaa jostain tämästä syystä Ja säntää kilometrien päähän suurelle kivelle suuren männyn katveeseen Siellä nyt istuu ja takoo oikealla nurkillä vasenta kämmentä Kuvitellen siihen ties mitkä kasvat. Häntä harmittaa sekin, ettei hän jyrähdä, vaan pimahtaa. Hän on pienikokoinen kontratenori, jonka solo quemu rebat et tulevat. Tähtää suoraan selkäydin kanavaan sen sielullis-hengelis-esteettiseen geemmisteeseen pitkäperjantain messussa. Mutta Pippa on ajat sitten lakanut käymästä messussa, koska petei vastaan hänen tarpeitaan. Muistatukset ravistelevat häntä kuin meskot. Pojahtelisivat rintojen välistä niskajuusten alle. Kun on lounastauolla muistaa petenaamoiset hajut. Hengityksen ja on erehdyksessä sitoutunut. Lain ja seurakunnan edessä. Avain. Harhailin sauvisten henkien kesken. Ja tulin kellariin kohtaamatta muuta kuin satulattoman pyörän, jonka takakumi oli puhuki. Muistona jostain sen nojasi seinää ja seinä ja nyhki. Ja kätti siinä kuin riippulukko. Menneisyyden kaarisillassa. Oli pakko ratketa naurulokkien kanssa nauruun. Kek, kek, kreke. Koska lentoja ja taittakaa taivas, ettekö muista kuinka siivet avataan? Jos mieli on fantasia lukittu ja sokea. Jos nostalgia lukitsee sen yhä uudelleen. Pääsemmekö koskaan vapauteen? missä kaikki, mitä todella tapahtuu ja on, on. kirjoitettua työhuoneen seinästä ruomaa. Ehkä tekin niin maanantaina. Mieli astuu työhuoneen seinän läpi. Se on tiiltä ja betonia. Rakeista kiveä, sementtiä ja keelivettä. Se on kovettunut ja maalattu valkoiseksi. Rakeet tuntuvat käden alla. Jos astut sen läpi niin kuin läpi astutaan näet silkkitien. Kartan, joka tuntuu sormissa. Katukeittiöt, vartaita, paistavat parakkaat mietirunsaat naiset. Jotka ammentavat soppaa ruostuneella Lihan Lihankäryyn sekoittuu lampaitteen ja huohien virtsaa. Paloiljyn löyhähdys tuntuu sekin kinkari nolla. Se tässä. Lumihuippuiset huonet sokea kirjoitusta, jota sormenpäät lukevat. Ja unikon kukkien peittämä tarot kääriytyvät tauki kuin valtava kosminen matto. Nomadit ratsastavat sen yli hunnena huutain. Täällä huumaavat opiaatit pakkaavat kimpsunsa. Ja jos tämä valkoiseksi maalattu betoni on valettu tähän sata vuotta sitten, se on kovettunut samassa ajassa kuin lapsi kasvaa mieheksi tai naiseksi tai joksikin niiden väliltä. Se on rakeista kiviä, sillä on vaatimaton vetolujuus. Se on kovasta pinnasta huolimatta her. Kuin tuo mies, jonka silmänaukot näyttävät julmilta. Ne ovat sopeutuneet ankaraan valo- ja arotuuliin. Hän pujahtaa illalla jurttaansa naisen vierä ja itkee. Vanhoja ruhjeita, kulmat mustaa palmikkoa vasten. Hellittämätön tuuli jonna havojen arpeutua, vaan nostaa seinät lauman jäsenten väliin. Julmien, silmäluomien välistä hän itkee, ja senkin voi tuntea tästä seinästä. Aurinko häätää hänen tuskansa kunlun shanin yli. Sen säteet osuvat tähän kivikarttaan, jonka maastossa kuljeskelen omassa luomuksessani. Sommittelen rinteille, kamelit ja ratsastajat. Punalle miehet kyykkyyn. Mitäkö he siellä puhuvat? Politiikkaa, tietysti kertovat rivoja vitsejä. Kuuntelevat uutisia, särisevästä radiosta kielellä jotain ymmärrä. varsia, otspekkiä, tatsikkia. Arojen äänteet tulevat nyt tähän arojen yksinäisyys. Lopuksi on Samojen avaatti iltojen kristalleihokkaassa. Kun kaste kutoo metsälle kasekkaa silkasta kimaluksesta. Yllätän taas itseni huokaamasta poille. Tu salaisuuksien silmukoisto, joihin mervelit ja kipsunkaiset työntävät kuonojaan. Juuri täällä, missä kaikki mikä on, on. olen siis koeteltavana taas. Yhä uudelleen tapahtuu kummia. Se, jota kutsun minäksi, unohtuu, sulautuu aukahtelevaan haikarana.